Salmul 239 al Mucenicilor către Sfânta Cruce. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă jertva de sine ne-a învățat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă Domnul la botez ni te-a dat odată cu straiul de nuntă și îngerii ca un dar minunat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă la judecata neamului nostru, martor al jertvei noastre, te-am câștigat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim fiindcă prin tine răspunsul cel bun pentru judecata cea dreaptă a Domnului l-am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă în corabia ta, prin furtuna încercărilor din războiul nevăzut ne-ai purtat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă adevărul calea și viața pentru noi ai devenit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine trăirea Sfinților Scripturi Domnul a săvârșit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine cununile fericirilor le-am primit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, Domnul, scara și poarta la cer n-a dăruit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, Domnul, pe sine pentru noi s-a jertfit.